Beraz, gaur abiatzen da bateraren karabana, Euskal Herri elkargoaren aldeko karabana, pilpilean den, den gaia, endaian bihar bozkatuko duhu horren inguruan, Aldez horretu esaten alduku, ba, endaiako herria, bat egin du proiektu horrekin. Proiektu hori, momentu hontan Iparri Euskarriaren uh, instituzionalizazio ez da baidan, ba, bizikekarrantzitsua, uh, zenta lehen aukera da, erreala, Eparrizkariak bere instituzioa izaiteko Haetxeko yeah. e, oskatko duzu, baina e, autobusrekin pixkat e, jendeari gauzak argitzea helburua jendak ezpaitzaki orain dittzen bahinkoa. Hori da hori bera da helburua, herritarrenengaa jotzea herritarrek jakin gainean egotea beraiek ere behar dutelakotz proiektu horren parte izan. E, ongi da hautetsiek erabakiak hartzea, baina ikusirik momentua ba, kasik historikoa dela eh, Iparresko herriarentzat Bizikiportan antea da bai autetxiek baina baita ere herritarrek proiektu horretaz jabetzea eta horrekin bat egitea